Але ця думка нагло обірвалась. «Війна, Андрію!» Він зітхнув і подивився на годинник. Друга ночі. До п'ятої мусимо дійти за будь-яку ціну. На світанку можуть засікти, підірвати міст повинні о десятій. Він добув карту і ліхтарик. По прямій до визначеного місця лишалося близько восьми кілометрів. Ніби і недалеко, але це гори. Ніч і довкола на дорогах чигають патрулі. Підійшов Санчес. Уточнили маршрут. Знаєш, хлопців, домуча спрага, Антоніо на Терного, неголосно сказав Санчес. Просять дочекатися досвідку. Ось там провалля. Він розшукав камінець і кинув у темряву праворуч. Звук падіння долинув через кілька секунд. Якщо оступиться все. А з нами динаміт. Це промовив хтось із групи, здається, Антоніо. Але відсиджуватися злочин, озвався Андрій до Санчеса, Якби не збилися з дороги, Я прийду вперед, спробую знайти її кляту. Я з тобою, самому не дозволяю. Санчес очей дух. Неговірякий, діяльний, Але не раз він виручав з біди. Завжди, звичайно, приходимо на допомогу, не шкодуючи власних сил. Андріїві потеплішало від його слів. Йдемо удвох. За старшого лишаю Янішевського. Ось карта. Про всяк випадок. Слухаю. Взяли з собою ліхтар і по дві фляги. Можливо, трапиться струмок. Автомати полишили. Між цими лупаками досить пістолета і ножа. Після відпочинку йти значно легше. Трималися на відстані кількох кроків один від одного. Проминуло майже півгодини. Андрій знову змокрів от поту, а навколо все ще стояла темінь, і з-поміж дерев не проблискувало небо. Під тьма несподівана розійшлася. Коли Андрій вже почав втрачати надію, що знайдуть дорогу, і скорився монотонності того, пересування вперед без передиху і перспективи. Ріс раптом розступився перед ними і відкрилась галявина, за якою здіймалась гора, і верху її не було видно, та через неї проходила дорога. Довкруж тихо уважно обдивилися на всі боки. Хоч за донесеннями тут фашистів не могло бути, та ще по ночі у цій гущині. Та все ж Відчуття небезпеки, що трохи притупилося після вдалого приходу на ворожий тил, пригасло. Втома і переконаність, що у цих горах, у цій занедбаній далині, не повинні ввештитися ворожі патрулі і так не надто певні себе. Коли вийшли на відкриту місцину, відчуття небезпеки загострилося. Вони вмить почули себе у цій місцині чужинцями, як невідомо чого прийшли сюди, але наступної миті і гола пласка вершина вже здавалась безпечною. Місто Човину був десь унизу, за протилежним схилом, де понад річку проходила залізниця. Взагалі, якісь ознаки цивілізованого світу можна було знайти у цих околицях лише вздовж доріг, за схилом, Безперечно, невеличкий табір. Вибралися нагору. Ось і дорога. Правда, пробігає зліва і перетинає їхній маршрут. Нічого, зорієнтувались, та ще знайти воду. Охопили суперечливі почуття вернутись чи шукати струмок. Мовчки рушили назад, і раптом Санчес метнувся у бік невеликого виярка. Води там не було. Але земля слюзилась, отже джерело було десь вище або нижче. Вирішили спускатись вниз сухим річищем. А спершу воно падало не круто, та далі частішими стали перепади. Потім Санчес зойкнув, і почувся шурхід. Іспанець упав на дно річища. Падав десь із двометрової висоти, але на щастя лише обдероб каміння руку. Далі йшли річищем поряд. Води незабаром знайшли. Справжнісінький струмок. Напилися, набрали у фляги, присіли на хвильку спочити. А Андрій знову куфнув із шийки, ще раз. Тоді просто ліг щокою у потік, умощуючись, але і найприємніше. Найзручніше ложе, каміння, струмінь води, трава, кущі і ніч». Тіло оповило солодка млість, від утоми обважніла кожна клітинка, і джерельна вода дихала внеголене, спітніле обличчя приємною прохолодою. А Андрій не знав, скільки отак пролежав, не чув, де і що робить Санчес. Знав лише, що і він десь тут, напевно, що і його може зморити сон. Та Андрія тримала при лише одна прохолода під щокою. Час було підводитись і йти. Вони дряпались просто до верхів. Це було те провалля, в яке кидав тоді камінець Санчес. Хлопці, отже, десь трохи вище і праворуч. Наші кроки нагору були найважчі. Вони дряпалися навкарачки і знову підпроступав по всьому тілі. Яке все замерзло під мокрим з попереднього переходу одягом. Андрій подумав, що зараз доведеться знову довго шукати, але натрапили на якихось людей досить швидко. Збишек здогадався, розвести невеличке багаті, побачили, що це свої, наші люди, і вони помітили його відблиск. Як тільки дісталися на кряж, зібрались, хлопці спали. Збишек з автоматом трохи віддалік. Зачувши шурхіт листя, він гукнув стояти на місці. Була без хвилин четверта. Схопився Тодор, сарайський серпо, який, однак, дуже скидався на цигана. Худий, гостролиций, з чорним чубом Тодор спав як кіт. Умить засинав, але прокидався від кожного підозрілого звуку, готовий до дії, ну що, як там? Андрій поставив його на варті, за півгодини і ні хвилини довше. Заснув, ніби провалившись. І, здавалося, не проспав і п'яти хвилин, а Тодор уже трусив його легенько за плече. Андрій виснилося, що він пливе величезною рікою, повільно і спокійно. Ласкава вода м'яко огортає його, пестячи, і раптом якась перепона не дає йому пропливти. Він упирається плечима у довжелезний, підводний камінь, опутаний густими зеленими водоростями і ніякою силою не може вимкнутись. Тоді розплющує очі і бачить Тодра. Ставай. 25 на п'яту. Тепер першим ішов Андрій, а замикав групу. Уже коли зібрали зброю і вантаж, погасили вогнище. Андрій почало змагати бажання ще трохи посидіти. Перемігши себе, він рушив попереду і десь невдовзі знову відчув вагу то томата, дисків з набоями, вагу пістолета, піхов і ножа, вагу кожного предмета на тілі. Тягар щохвилини збільшувався, речі стискали, ноги сказали, у зрошеній траві. Невидимі поночі гілки кілька разів боляче шмогнули його по лиці. Андрій навіть не потер те місце, лише відчув, як набрякають рубці і запікають подряпини. Його це не обходило. Він важко дихав, намагаючись ритмічно перестоляти ноги у такт диханню. І напружив усі сили, щоб не піддатися втомі, абсолютній втомі.